і на приладовому щитку спалахнула полум'я. Він не одразу збагнув, що автобус обстрілюють. Тримаючись однією рукою за кермо, другою зробив спробу збити полум'я. Тим часом двигун заглух, і прокотившись ще кілька метрів за інерцією, автобус зупинився. Він був буквально зжешечений кулями по бортах, і лише завдяки щасливому випадку жоден з пасажирів не постраждав чи то бандити втратили свою звичну витримку, чи просто погано стріляли, але давши першу чергу по колесах, здірявили салон. Автобус зупинився, а водій кухта раптом опинився на землі. За його показаннями, хтось, розчахнувши дверця та кабіни, буквально висмикнув його з сидіння. «Перевірка! Міляйця!» Коли кухта підвів голову, він переконався у тому, що міліція була у вигорілій зеленій сорочці армійського зразка. На голові у неї був мотоциклетний шолом, а на обличчі маска з капронової панчохи. В руках пістолет. Якби кухта зробив найменший необережний жест, долю всіх одинадцяти передбачити було б неважко. На кожний пістолет у нападників було по дві обойми, у Дегтярьова – запасний диск. З гранат висмикнуті запобіжники. Але Кухта ніякого опору не чинив та й не міг чинити. Що ж до охоронця Левченка, то він не міг би дотягнутися до своєї незарядженої рушниці, навіть якби дуже хотів, бо весь був обкладений товаром і в руках, і на колінах, який завмах Трибухова везла у червоно сільмах. Раптом біля автобуса опинився і другий міліціонер із пістолетом у правій руці та кулеметом в лівій. Уривчасті команди, які пролунали, відтворені за показаннями свідків. Усі одинадцять вже вийшли з автобуса і стояли не обличчям до нього, а спинами, ніби мішені для озброєних незнайомців. Руки за голову, швидко в лісопосадку, сумки і гроші залишити в машині, через посадку, в поле. Не озиратись. Бо кулеметом всіх переріжу навпіл. І перерізав би. Врятувала людей лише повна покірливість. На що можуть вдіяти одинадцять мирних селян проти озвірілої і здатної на все банди? Звичної до крові. Лише після того, як у них за спинами і двигун мотоцикла, кухня на слух визначив, що це Ява. Всі наважились повернутися тоді до автобуса. Гроші, звичайно, зникли. Міліція з'явилась на місці події через півгодини. І з під пера, старшого слідчого Петрівського райвідділу внутрішніх справ Москаленка вийшов такий документ. Постанова про порушення кримінальної справи. 5 вересня, близько 12 годин, 15 хвилин, двоє невідомих злочинців із застосуванням вогнепальної зброї зупинили автобус, що прямував маршрутом Петрове. Червонокостянтинівка, у якому був касир колгоспу Росія, і, застосувавши насильство, небезпечне для життя, заволоділи грошима, після чого з місця події зникли. Через кілька місяців слідство дійшло висновку, що усі 26 нерозкритих злочинів, а ми пам'ятаємо, що рік тому їх було лише 16, є справою одних і тих же рук. Для їх розслідування створюється слідча оперативна група, яка складається із кількох десятків чоловік. Трагічний баланс. Таке явище, як тарда, зрозуміти зовсім непросто. Адже найчастіше у бандити подаються люди, які не знайшли себе у звичайному житті і нічого іншого не вміють робити, крім того, як красти, грабувати і вбивати. Ну, а Стас, першокласний водій Бульдозеріст, коваль, механік, слюсар і зрештою рихтувальник, за що тільки не брався, все горіло в руках. Не кажучи вже про те, що на рихтуванні приватних автомобілів міг би скласти собі такий статок, що цілком би відповідав доходам зломщика ведмежатника Де б не працював стас, зібисили лише схвальні відгуки. Може Зайва енергія, якої залишалась ще чимало після рехтування, і згубила його? Як же розпорядився Тардо тими грошима, який вивіз із місця нападу? Заради чого, обстрілюючи автобус із кулемета до двох пістолетів і тримаючи на гранати, поставив під загрозу життя одинадцяти чоловік? Це було б смішно, якби не було трагічно. Повернув Борг тещі, дав гроші матері, купив шапку, куртку і запчастини до ниви. Звичайно, міг би все це придбати і за чесно зароблені гроші. Але тоді в цьому не було б присмаку авантюри, хвацькості і відчайдушного ризику, без чого вже жити не міг. Як бандит він діяв недосить вправно. Більшість із задуманих ним акцій закінчувалась повним провалом. Про свої задуми Сповіщав досить широке коло знайомих, стріляв погано і навіть з близької відстані не міг точно влучити у свою жертву, розряджаючи в неї обойму за обоймою.